מחבל בני יהודה, נחלת בני שמעון, כי היה חלק בני יהודה רב מהם, וינחלו בני שמעון בתוך נחלתם. ויהיה על הגורל השלישי לבני זבולון, למשפחותם, ויהי גבול נחלתם עד שריד. ועלה גבולם לימה, ומר עלה, ופגע בדבשת. ופגע אל הנחל אשר על פני יקנעם. ושב משריד קדמה מזרח השמש על גבול כסלות תבור, ויצא אל הדוברת ועלה יפיע. ומשם עבר קדמה מזרחה, גיטה חפר, עיטה קצין, ויצא רימון המתואר הנעה.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 והיו תוצאות גבולם הירדן, ערים שש עשרה וחצריהן. זאת נחלת מטה בני יששכר למשפחותם, הערים וחצריהן. ויצא הגורל החמישי למטה בני אשר למשפחותם. ויהי גבולם חלקת וחלי וזייתן ואחשף, ועל המלך ועמעד.